KAPITOLA STÁ šáhal. Snad bych měl vysvětlit pár zvláštností říše Fae. Na první pohled se lesní palouk Felurian nezdál nijak zvlášť podivný. Mnohem se podobal prastrému, nedotčenému lesu. Nebýt neznámých hvězd nad hlavou, mohl bych se domnívat, že se nacházím v nějakém opuštěném koutu stařiny. Ale byly tu přece jen rozdíly. Od chvíle, když jsem opustil své společníky, jsem spal snad tucetkrát. Přesto měla obloha nad pavilónem stále nachovou barvu letního soumraku a nejevila žádné změny. Měl jsem jen velmi přibližný odhad, jak dlouho už jsem ve Fae? Co bylo důležitější, neměl jsem ponětí, kolik času asi uběhlo ve světě smrtelníků. Znáte přece příběhy o chlapcích, kteří usnuli ve výjelých kruzích a probudili se jako starci. dívkách, které zabloudí v lese a vrátí se až za kdo ví kolik let, nevypadají ani o den starší a pohlašují, že uběhlo jen pár minut. Pokud mi bylo známo, kdykoliv jsem usnul náručí Felurian, mohli klidně uběhnout celé roky. Mohl jsem po návratu zjistit, že uběhlo sto let nebo také vůbec žádný čas. Snažil jsem se na to nemyslet. Jen hlupák si dělá starosti s něčím, co nemůže nijak ovlivnit. Další odlišnost Faye od našeho světa byla mnohem jemnější a hůř se popisuje. V medicaj jsem strávil dost času u pacientů v bezvědomí. Zmiňuje se o tom, abych zdůraznil, jaký je v tom rozdíl. Být v prázdné místnosti nebo v místnosti, kde někdo spí. Spící člověk je tam přítomen, vnívá vás, i když je to jen neurčité povědomí. Takhle to bylo s celou říší fae. Byla tak zvláštní a nepustižitelná, že jsem ji dlouho ani nevnímal. Potom, když jsem si ji začal uvědomovat, mi trvalo mnohem déle, než jsem ten rozdíl dokázal přesně určit. Bylo to, jako bych přešel z prázdné místnosti někam, kde kdo si spal. Až na to, že tam vlastně nikdo nebyl. Jakoby všechno kolem mě spalo hlubokým spánkem. Stromy, bublový potůček, který se rozšiřoval v jezírko. Všechno se tu zdálo pevnější, skutečnější, než jsem byl zvyklý, jako by mě to tak trochu vnímalo. Pomyšlení na to, že bych mohl odejít svaj živý a nezlomený, bylo pro Felurianu něco nového a já dobře poznal, že jí to trápí. Často, třeba i uprostřed rozhovoru, jen se toho vůbec netýkal. náhle změnila téma a nutila mě, abych slíbil, slíbil, že se vrátím. Ujišťoval jsem ji o tom, jak nejlépe jsem uměl, ale množství způsobů, jak říkat pořád dokola jedno a totéž, je omezené. Nakonec, když už jsem vymyslel nejméně tři tucty odpovědí, jsem řekl. Udělám všechno proto, abych se udržel v bezpečí a mohl se k tobě vrátit. Viděl jsem, jak se její tvář proměňuje, nejdřív má úzkostný výraz, pak ponurý a potom zamišlený. Na chvilku jsem se lekl, že se přece jen rozhodla nechat si mě jako smrtelného mazlíčka a v duchu jsem si spílal, že jsem s faje neutekl, dokud to šlo. Ale než jsem skutečně mohl podlehnout obavám, Felurian naklonila hlavu a změnila téma. Chtěl bys nějaký kabát? Plášť? Můj roztomilý plamínku? Jeden mám. Ukázal jsem na kraji pavilonu, kde se povalovaly mé věci. Až teď jsem si všiml, že starý, otrhaný dráteníků v plášť tam není. Viděl jsem své oblečení, boty, tlumok vyboulený márovou skříňkou. Ale plášť s mečem zmizel. Bylo celkem pochopitelné, že jsem jejich ztrátu nepostřehl dřív, což jsem se vzbudil vedle Felurian, neobtěžoval jsem se oblékáním. Pomalu v soustředěně si mě měřila. Zastavila se pohledem na mém koleně, předloktí, paži. Až když mě uchopila za ramena a otočila, aby se mi mohla podívat na záda, uvědomil jsem si, že zkoumá mé jizvy. Zmocnila se mé ruky a nakreslila mi bledou čáru až na předloktí. Nedaří se ti držet se v bezpečí, můj kvote. Trochu se mě tím dotkla, obzvlášť proto, že na tom byl víc než jen kousek pravdy. No, celá se mi to daří, pravil jsem to porně, vzhledem k potížím, na které narážím. Otočila mi ruku a zkoumala mou dlaň a prsty. Nejsi bojovník, přemítala tiše, ale železo se do tebe zakusovalo. Jsi líbězný ptáček, který neumí létat. Žádný luk? Žádný nůž, žádný řetěz. Její rukami začala zkoumat nohy, zamyšleně přijížděla po mozolech a šrámech z mých let v ulicích Tarbeanu. Jsi chodec, našel jsi mě v noci v divočině. Máš hluboké znalosti a jsi troufalý. A mladý, potíže se tě nachází. Slédla s odhodláním tváři. Chtěl bys šáhal, můj sladký básníku? Cože? Odmlčela se, jako by vážila slova. Stín. Usmál jsem se. Vždyť už jeden mám. Pak jsem se ohlédl, abych si to ověřil. Konec konců jsem byl ve foe. Peludian straštila čelo a potřásla hlavu nad mou neznalostí. Jinému bych dala štít, který by ho ochránil před zraněním. Jiného bych obdarovala jantarem, očarovala pochvu meče, nebo mu dala korunu aby na něj lidé hleděli s láskou. Vážně zavrtěla hlavou. Ale to není pro tebe. Jsi noční chodec. Následuješ měsíc. Potřebuješ ochranu před železem, před chladem, před záští. Musíš být tichý. Musíš být lehý, Musíš se mě pohybovat v nocí. Musíš být hbitý a nebojácný. Pro sebe si pokývla. To znamená, že ti musím udělat šáhal. Stala a vykročila k lesu. Pojď, vybídla mě. Feldian své požadavky předkládala takovým způsobem, že jsem si na to musel zvykat. Zjistil jsem, že pokud se proti ním vědomně neobrním, dělám automaticky cokoliv, oč mě požádá. Nebylo to tím, že by mluvila nějak důrazně. Její hlas zněl příliš měkce, aby měl tíhu rozkazu. Niž se nedomáhala, nikoho nepřemlouvala. Když promluvila, Udělala to věcně, jako by si neoměla představit svět, v němž by někdo nechtěl udělat přesně to, co si přála. Vzhledem k tomu jsem v okamžiku, kdy mě vybídla, abych ji následoval, vyskočil jako loutka na drátcích. Brzy jsem našlapoval vedle ní v hlubokých soumračných stínech prastrého lesa, nahý jako palec. Téměř jsem se vrátil, abych sáhl pro šaty, pak jsem se však rozhodl zařídit se podle rady, kterou mi v mládí dal otec. Každý zpracete něco jiného, řekl. Když chci zapadnout, je to samé. Různá místa, různé způsoby. Takže jsem ji následoval nahý a nepřipravený. Felurian nasadila slušné tempo, nechtluml kroky našich bosých nohou. Jak jsme postupovali hlouběji, les temnil. Nejdřív jsem myslel, že to je větvemi, které se nám klenou nad hlavou. Pak jsem pochopil pravdu. Nebe nad námi pomalu tmavlo. Nakonec zmizel poslední náznak Nachu a obloha zůstala dokonale sametově černá, tečkovaná neznámými hvězdami. Felurian kráčela dál, viděl, jsem její bledou ve světle hvězd a tvary stromů kolem nás, ale nic víc. Myslel jsem si, kdo ví, jak nejsem chytrý, když jsem provedl sympatické spojení pro světlo a zvedl ruku nad hlavu jako pochodeň. Byl jsem na to nemálo pišný, jelikož spojení pohybu a světla je bez kousku železa k zaměření dost obtížné. Světlo se vzedmulo a já letmo zahledl okolí. Temné kmeny stromů se zvedaly jako mohutné sloupy, kam jen oko dohlédlo. Nebyly tu žádné povyslé větve, žádný podrost ani tráva. Jen temný mech pod nohama a klemba temných větví nad hlavou. Připomínalo mi to rozlehlou prázdnou katedrálu, vyloženou sametem černým jako saze. Sjarnalias, štěkla Felurian. Porozuměl jsem jejímu tónu, i když ne slovům, zložil jsem spojení a nechal mu, aby se na nás znovu přivalila. Okamžik na to na mě Felurian skočila a přirazila mě k zemi, její štíhlé nahé tělo se přetisklo na mě. Nebyla to právě nezvyklá situace, ale tentokrát zjemně nešlo o žádnou erotickou záležitost, protože mě zezadu uhodil do hlavy kloup vyčnívajícího kořené. Byl jsem z toho poněkud omámen, a málem slepí, když se zem pod námi zachvěla. Co si nesmírného a naprosto tichého rozjíbalo vzduch nad námi a trochu stranou od místa, kde jsme leželi. Tělo Felurian nade mnou bylo napěté jako struna na harfě. Svaly na stehnech měla stuhlé až se chvěli. Dluhé vlasy nás pokrývaly jako hedvábná přikrývka. Jadry se tiskla na mou hruď a tiše, noce dýchala. Celé její tělo se zachývalo v rytmu prudce bušícího srdce, cítil jsem pohyb jejich úst v důlku pod hrdlem. Těšejí, než šeptem pronesla jemné slovo bez okrajů. Cítil jsem ho, jak se mi vlní na kůži a posílá vlnky do vzduchu, stejně jako vržený kámen dělá kruhy na hladině rybníka. Nad námi se cosi měkce pohnulo, jako by někdo skládal obrovský kus sametu kolem skleněného střepu. Když to takhle řeknu, nedává to smysl, ale i tak to je nejlepší popis toho zvuku. Byl to tichý zvuk, napůl zaslechnutý rozvážný pohyb. Nedokážu vysvětlit, proč jsem pomyslel na něco strašlivého a ostrého, ale bylo tomu tak. Čelo se mi orosilo potem, naplnila mě náhla čerá bezdechá hrůza. Falurian byla naprosto sticha, jako polekaná lani nebo kočka, připravená vyrazit na útěk. Tichounce se nadechla a pronesla další slovo. Její dech se mi horce otřel o hrdlo a celé tělo se mi otřáslo, jako bych byl bubínek, na který někdo zavubnoval. Feluriana nepatrně natočila hlavu, snažila se něco zaslechnout. Ten pohyb způsobil, že mi tisíc pramínků jejich rozprostřených vlasů přejelo po celé levé půlce těla, až mi naskočila husí kůže. I ve spárech bezejméné hrůzy jsem se neobránil bezděčnému tichému povzdechu. Duch přímo nad námi se pohnul. Ostré nechty na levé ruce Felurian se mi zarily hluboko do svalu na rameni. Posunula se na boky a pomalu sklouzla celým nahým tělem bodel mého, až se její tvář ocitla těsně u mé. Její jazyk se mi zakmitl na rtech a já bez přemýšlení naklonil hlavu a natáhl se k polipku. Naše ústa se setkala a ona se pomalu dlouze nadechla, vysála ze mě vzduch. Hlava se mi náhle zatočila. Potom stále srty na mých Felurian vydechla do mých plic. Bylo to tiší než tiché. Chutnalo to po zimolezu. Zem pode mnou se zachvila a všechno umlklo. Srdce v rudími mi na nekonečnou chvíli přestalo být. Nepatrné napětí ze vzduchu nad námi zmizelo. Felurian odtáhla ústa z mých a mé srdce znovu zapušlo, náhle a prudce. Druhý úder. Třetí. Roztřesaně jsem se nadechl. Až potom se Felurian uvolnila. Ležela na mě, pružná a měkká, její tělo mě omývalo jako voda. Její hlava spočinula v mé šíje, vydala sladký, spokojený vzdech. Malátný okamžik pominul, zasmála se a celé tělo se jí otřáslo. Byl to divoký, hradostný smích, jako by si jí právě povedl skvělý žert. Sedla si a prud se mě políbila, pak mě lehce štípla zuby do ucha, načež se mě slezla a pomohla mi na nohy. Otevřel jsem pusu a hned jsem ji zase zavřel. Usoudil jsem, že asi není nejvodnější chvíle na otázky. Polovinu dojmu moudrého člověka dělá mlčení ve správný okamžik. Pod mě jsme pokračovali dál. Mé oči se konečně přizpůsobily a mezi větvemi nad námi jsem zahlédl hvězdy, jež tvořily odlišné vzory a byly zářivější než na nebysmrtelníku. Jejich světlost těží stačilo, abych si udělal dojem o terénu a okolním lese. Štíhlá postava v Helurian byla jen stříbrným stínem v temnotě. Šli jsme stále dál, stromy se zdály stále vyšší a mohutnější a postupně zakrývaly bledé světlo hvězd. Potom nastala skutečná tma. Felurian přede mnou byla jen kouskem o něco blečí temnoty. Zastavila se, než jsem jí mohl úplně ztratit, předložila dlaně k ústům, jako by se chystala vykřiknout. Překryčuji jsem se při představě hlasitého zvuku, jenž by narušil teplý klid tohoto místa. Ale neozvalo se nic. Ne, nebylo to nic. Spíš pomalé, hluboké zavrnění. Nic tak hlasitého a drsného jako kočičí předení. Tohle mělo blíž ke zvuku, který vyvolá dopad těžké sněhové vločky, lumené št, jež udělá ještě méně hluku, než vůbec žádný zvuk. Felurian to několikrát zopakovala. Potom mě vzala za ruku a vedla mě dál do temnoty, kde znovu opakovala ten podivný, téměř neslyšitelný zvuk. Když to udělala po třetí, bylo už tak tma, že jsem z ní neveděl ani ten nejslabší náznak. Po poslední odmlce ke mně ve mě přistoupila, přitiskla se ke mně. Dala mi dlouhý a důkladný polibek, až jsem čekal, že přijde něco víc, v tom se však otáhla a zašetala mi do ucha, tiše, dechla, už přicházejí. Několik minut jsem napínal zraky sluch, ale k ničemu to nebylo. Pak jsem v dálce zahlédl jakési světelkování. Zmizelo tak rychle, až jsem usoudil, že mě nejspíš klamou oči, vyhledobílé po Pak jsem zahlédl další záblesk. Další dva. Deset. Stovka bledých světelek, prchavých jako bludičky, tančila mezi stromy k nám. O světelkování dřeva jsem slyšel, ale byli jsme ve fae. Pochybuvali jsem, že jde o něco tak všedního. Vzpomněl jsem si na sto pohádek a zauvažoval, jaká stvoření asi vydávají tahle matná, bláznivě tančící světelka. Jiskery? Ludičky? Teneráčci s lucernami smrtvolným plynem? Najednou byly všude kolem nás. Světelka byla menší, než jsem myslel a mnohem blíž. Znovu jsem uslyšel ten zvuk tlumeně dopadajících vloček. Tentokrát se ozýval všude kolem. Nedokázal jsem odhadnout, co je to za tvory, až se mi jeden otřel o paži jemně jako peříčkem? Byly to nějaké můry. Můry se světlukujícími skvrnami na křídlech. Třpětili se bledým stříbřitým světem, příliš slabým, aby cokoliv osvětlil. Ale stovky křídel, třepotajících se mezi kmeny, přece jen ukázaly siluety okolí. Párek svítilo na stromech či na zemi. Některé dosedli na Felurian a i když jsem stále neviděl nic víc než kousek její světlé kůže, světílka můr mi aspoň umožnila následovat ji. Šli jsme dlouho, Felurian přede mnou mezi prastarými kmeny. Jednou jsem bosýma nohama ucítil trávu místo mechu, pak hlínu, jako bychom přecházeli přes čerstvě zorané pole. Chvíli jsme kráčeli po klikaté pěšně vydlážděné kamenem, již nás převedla přes oblouk vysokého mostu. Po celou dobu nás můny doprovázely a poskytovali mi jen matnou představu o okolí. Nakonec se Felurian zastavila. To už byla tma tak hustá, že jsem ji téměř cítil kolem sebe jako teplou přikrývku. Podle větru ve stromech a pohybu můry jsem usoudil, že se nacházíme na otevřeném prostranství. Nad námi nesvítily žádné hvězdy. Jestli jsme stáli na palouku, museli to být obrovské stromy s větvemi propletenými vysoko nad námi. Ale stejně tak dobře jsme mohli být hluboko pod zemí. Nebo obloha v této části Fae prostě byla tak černá a prázdná. Ta myšlenka mě podivně zneklidňovala. Neurčitý pocit spícího vědomí kolem tu zesílil. Pokud zbytek Fae působil jako spící, tohle místo se před chvilkou pohnulo na pokraji propuzení. Působilo to znepokojivě. Felurian mi přitiskla dalní na prsa, pak prst na rty. Dívala jsem se, jak se vzdaluje a tichonce si přitom pobrhuje útržek písně, kterou jsem pro ní složil. Ale ani taková lichotka mě nemohla přimět zapomenout, že tu stojím uprostřed říše v slepý, nahý a bez sebe menšího tušení, o co tu jde. Na Felurian přistálo několik můr, měla je na zápěstí, na boku, ramení a stehně. Poskytovala mi přibližnou představu o jejich pohybech. Kdy jich měl hádat, Řekl bych, že něco trhá ze stromů, vytahuje spoza křoví a spod kamenů. Na palouku vzdychal teplý větřík, který mi přinášel zvláštní úlevu, kdykoliv se mi otřel o kůži. Po několika minutách se Feloria vrátila a políbila mě. V rukou držela cosi měkkého a teplého. Vraceli jsme se stejnou cestou, jakou jsme přišli. Můry o nás postupně ztratili zájem, takže jsme z okolí viděli čím dál méně. Po nějaké době, která se mi zdála nekonečná, jsem spatřil světlo, pronikající skulinami kulinami mezi stromy daleko před námi. Bylo to jen světlo hvězd, ale v té chvíli mi připadalo jasné jako závěst z hořících diamantů. Vykročil jsem k němu, ale Ferdludian mě zarazila. slova mě usadila tam, kde první slabý paprsek pronikal stromy a dopadal na zem. Opatrně vstoupila mezi ty paprské hvězdného světu, vyhýbala se jim, jako by jim mohli popálit. Když byla uprostřed, sedla se se skříženýma nohama na zem čelem ke mně. To, co nazbírala, měla na klíně, ale já rozeznával jedině tolik, že to vypadalo bestvaré a jemné. Potom Felurian natáhla ruku, uchopila jeden z tenkých paprsků hvězdného světla a přitáhla ho k temného stínu na svém klíně. Nejspíš bych řasl víc, kdyby její chování nepůsobilo tak nenuceně. V matném světle jsem viděl, jak ruka má provádí povědomé pohyby. O vteřinu později se natáhla znovu, téměř bezmyšlenkovitě, a palcem a ukazováčkem uchopila další tenký paprsek. Stáhla ho právě tak snadno jako ten první a neložila s ním stejně. Opět mi ten pohyb přišel povědomý, ale nedokázal bych ho pojmenovat. Začala si pro sebe tiše pobudukovat. Chytila další paprsek, světlo zase o nepatrný kousek zesílilo. To, co držela v klíně, vypadalo jako tlustá, tmavá látka. Uvědomili jsem si, co mi připomněla. Otce, jak šije? Šila nitěmi ze světu hvězd? Šití světem hvězd. Zaplavilo mě pochopení. Šáhal znamenalo stín. Přinásla si náruč stínu a teď ho sešívala světem hvězd. Šila pro mě plášť ze stínu. Zní to nesmyslně? Mně to tak rozhodně připadalo. Ale Felurian bez ohledu na mou neznalost, uchopila další pramínek světla a přitáhla si ho do klína. Odhodil jsem všechny pochyby. Jedině hlupák nevěří tomu, co vidí na vlastní oči. Krom toho, hvězdy nad našimi hlavami zářily jasně a cize. Seděl jsem naproti bytosti z pohádek. Zůstávala mladá a krásná tisíc let. Dokázala mi polipkem zastavit srdce a hovořila s motýly. Mohl bych snad něco malicherně namítat? Po chvilce jsem se přesunul blíž, abych lépe viděl. Usmála se, když jsem si přisedl a obdařila mě chvatným polipkem. Položilo se mi několik otázek, ale odpovědi mi buď nedávaly smysl, nebo byly beznadějně nenucené. Neměla ani ponětí o zákonech sympatie, o sigaldrii nebo alar. Prostě jí nepřišlo divné, že tu sedí v lese trochou stínu na klíně. Nejdřív se mě to dotklo, potom jsem ji začal strašně závidět. Vybaval jsem si, jak jsem v jejím pavilonu našel jméno větru. Tehdy, jako bych byl poprvé doopravdy bdělý, a v žilách mi jako let proudilo pravé vědění. Ta vzpomínka mě na okamžik rozjařila, pak mě opustila se zlomeným akordem ztráty. A spící mysl opět podřimovala. K tomu jsem obrátil pozornost k Felurian a pokoušel se jí porozumět. Zanedlouho se Felurian plavně zvedla a pomohla mi na nohy. Šťastně si pospěvovala a chytila se mě pod paží, když jsme kráčeli tam, odkud jsme přišli a vykládali si o drobných věcech. Přes ruku nesla lehce přehozený temný stín. Jakmile se na nebi objevil první slabý náznak sumračného světla, pověsila ho na věte v blízkého stromu. Někdy je jediná možnost pomalé svádění, řekla. Jemný stín se bojí plamené svíčky. Jak by se ho nebal, tvůj právě zrozený šahal.